și încer și pe pământ, eli Valeriu Cladus, iubit ascultători din partea Misiunii Creștine de radio, Evangelia Lumina Vieții, programul I050. În cadrul acestor emisiuni, așa după cum cei mai mulți din ascultătorii noștri deja cunosc, studiem o serie de meditații ale preotului Niculiță asupra versetelor din Noul Testament, începând cu Matei capitolul 1, versetul 1 și sfârșind cu ultimul verset din Apocalipsa. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 29 din capitolul 4 al Evangheliei după Ioan, verset din care cu ocazia lecțiunii trecute am avut o serie de gânduri, gânduri cărora le vom adăuga însă și pe cele de astăzi, pe care nu le-am putut expune atunci din lipsă de timp. Înainte de aceasta însă, dați-mi voie să vă citesc una din multele întâmplări, unele destul de hazlii, dar pline cu tot atât de mult învățământ din viața fratelui Nichifor Marcu, un mare vestitor al Evangheliei pe pământul României. Subtitlul Cravata albastră, dumnealui ne împărtășește următoarele. Îmi place mult o astfel de cravată, mai ales când are linii albe pe ea. Aceasta este slăbiciunea mea. Și cum cravata mea era veche și rea, mi-am zis, merg să cumpăr cravata dorită. Am căutat cravata albastră în mai multe magazine, dar n-am găsit-o. În timp ce mă îndreptam spre alt magazin, deodată am simțit că domnul mi se împotrivea. Am rămas foarte surprins. Așa ceva nu mi se întâmplase niciodată până atunci. Liniștit, m-am întors acasă și m-am gândit: Voi afla eu altă dată de ce domnul mi s-a împotrivit în cumpărarea cravatei albastre. Și așa s-a și întâmplat. După câteva zile m-am întâlnit cu un frate, profesor de seminar, un om adânc spiritual și bogat în experiențe cu Domnul. Printre altele l-am întrebat. Nu e așa că cineva poate să trăiască spre gloria lui Dumnezeu cu tot sufletul lui, iar hainele să-i servească spre gloria lui personală? Da, desigur că se poate, mi-a răspuns el. Acesta este păcatul multor creștini de azi, care cu sufletul servesc lui Dumnezeu, iar cu hainele servesc lui Mamona... Lumii și societăților. Vedeți, simplitatea, modestia, buna cuvință în îmbrăcăminte, vorbesc sus și tare că Sufletul e sănătos și că nu are nevoie de podoabe pământești. Domnul este călăuza desăvârșită chiar și în cumpărarea unei cravate, lăudat să fie el. Sunt mulți printre noi aceia care cu Sufletul slujesc lui Dumnezeu, dar cu hainele și în ce privește cele pământești, slujesc slavei de șarte. Sunt însă puțini aceia, ca fratele Marcu Nichifor, care se trezesc din această stare și vin înaintea lui Dumnezeu. Nu este neapărat o stare nenorocită a noastră când am căzut într-un păcat. Starea nenorocită începe să devină din momentul în care suntem conștienți și totuși perseverăm în păcatul respectiv. Doamne Tată Ceresc mulțumim că prin toate căile și prin întâmplări din acestea și prin alte învățături așa cum vom avea acum din cuvântul Tău, cauți să ne trezești la adevăr. Ajută-ne, te rugăm să ne arătăm cu minți și să ne fie milă de noi înșine să ne lăsăm treziți la adevăr acum. În vremea aceasta de har, când putem să ne îndreptăm, ca nu cumva aflând despre adevărul tău în fața tronului judecății să nu mai avem nimic, ci să fim trimiși în focul cel veșnic. Binecuvintează, te rugăm, și mesajul care ne stă înainte, și ajută-ne să-l primim din partea ta pentru slava numelui tău și bucuria noastră veșnică. Amin! Fugi de ori și ce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 Iubiți ascultători, ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, pe care, așa cum l-am anunțat în deschidere, îl găsim la versetul 29 din Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Ne vom continua câteva gânduri pe care nu le-am putut acoperi din motive de timp cu ocazia lecțiunii trecute, apoi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom trece în continuare la versetul 30 din același capitol al Evangheliei după Ioan. Versetul 29 sunt în felul următor. Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Cristosul? Desigur, cei mai mulți din cititori Scripturii își dau seama imediat, ne aflăm în împrejurarea în care Domnul Iisus întâlnește pe femeia aceea păcătoasă la fântâna din Sihar și ea recunoaște că acesta este Domnul Hristos. Când a înțeles ea că acesta ar fi Domnul Hristos, Mesia, pe care îl așteptau și a lăsat galeata la fântână, s-a dus în cetate și acolo a spus lucrurile acestea celor pe care i-a întâlnit. Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristos? Iubiți ascultători, timpul acesta de întâlnire cu Domnul Hristos, în situația aceasta de Mesia, de trimis ca să ne aducă mântuirea, în poziția aceasta de avocat pentru noi la Dumnezeu, este acum. Astăzi, acum este timpul de har, să nu-l pierdem prin nepăsare. Cine nu se folosește de acest timp să-l întâlnească acum pe Domnul Hristos, în calitate de avocat, de mijlocitor la Dumnezeu pentru starea lui, va trebui să vină în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu și acolo să-l întâlnească în calitate de procuror de acuzator. Acuzația nu va fi niciodată pentru niciun păcătos cu privire la păcatele săvârșite, ci va fi cu privire la faptul că a respins pe Domnul Isus Hristos, care putea să îl izbăvească din starea de păcat în care se află. Este pentru un moment contradictorie afirmația, dar trebuie să știm că în iad nu intră păcătoșii pentru că sunt păcătoși, ci în iad intră păcătoșii pentru că au vrut să rămână păcătoși. Unii din nepăsare, alții din neindărătnicie, dintr-un motiv sau altul, au respins pe Domnul Isus Hristos sau nu s-au interesat de El ceea ce este același lucru și din pricina aceasta se duc în iad, nu pentru că sunt păcătoși. Și foarte contradictoriu este și afirmația următoare. Cerul este plin de păcătoși, dar păcătoși care au primit pe Domnul Isus Hristos și le-a șters vinovăția păcatelor lor. Acolo în cer, ei sunt îmbrăcați cu Domnul Isus Hristos și toată starea lor trecută este aruncată în marea uitării. Femeia deci spune, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul? Desigur, lucrurile spuse de Domnul Isus în convorbirea cu femeia samariteancă nu puteau fi multe, pentru că nu a fost timp mai îndelungat, dar erau esențiale pentru ea. Păcatul era rezumatul trist al vieții ei și în clipa aceea, parcă din amintirea ei îi se șterge întreaga viață și rămâne un singur lucru. Într-o viață stăpânită de păcat nu poate fi bine, nu pot fi lucruri frumoase, nu pot fi lucruri mari. O picătură amară este viața trăită fără Dumnezeu pe când în viața celor care primesc pe Domnul Iisus este pusă o comoară de mare preț. Numai întoarcerea la Dumnezeu redă vieții conținutul și frumusețea dorite de el și o pace pentru acum și pentru veșnicie, o priveliște de dorit pentru cer. Femeia samariteancă, pentru că și-a golit întreaga ei viață înaintea Domnului Isus, a putut el, s-o umple cu harul său și cu puterea Duhului Sfânt, care a făcut din ea o misionară pentru cetatea ei, o misionară înflăcărată. Nu talentul ei în vorbire, nici alte daruri ale ei au convins pe oameni să iasă din cetate ca să vină la Domnul Isus, ci puterea care se afla în mărturisirea ei. Vorbele pe care le spunea ea țâșneau dintr-o adâncă realitate lăuntrică, de aceea convingeau pe alții. Să nu rostim cuvinte despre Domnul Isus, fără flacără, ca să nu facem o lucrare zadarnică. Să stăm zilnic înaintea Lui și El ne va aprinde, ne va încinge pentru sine. În versetul 30, în continuare, Evanghelistul Ioan ne relatează următoarele. Ei au ieșit din cetate și veneau spre El. Duhovnicește înțelegând lucrurile, nu putem veni cu adevărat la Mântuitorul Iisus Hristos decât ieșind din orice fel de cetate. Și anume, sunt multe cetăți. Cetatea euului nostru, a familiei noastre, a partidei religioase, a cultului religios din care facem parte, a clasei noastre sociale care îi aparținem, a neamului pământesc în care ne-am născut și așa mai departe. Domnul Iisus este în afara ori Cărei cetăți de pe pământ, în afara oricărei tabere, și ne cheamă la el să venim afară. El este în afara oricărei cetăți, în afara oricărei împărțiri pe care o fac oamenii, ne cheamă la el afară ca să ne poată da harul său felurit. Cine nu vrea să împlinească această condiție de temelie a mântuirii, nu se poate apropia de Mântuitorul, nu poate să-l urmeze. Nu poate primi harul vieții veșnice. La Luca 9, 23 citim, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia în fiecare zi și să mă urmeze. Iar la Luca 14, 33 spune, Oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, deci orice fel de împărțire, orice fel de separare, toate trebuiesc pădate. Cine nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Acela care mai ține la partida lui religioasă, la cultul lui, la doctrina lui, la pastorul lui, la învățătura lui, la familia lui, la neamul lui, oricine mai ține la ceva din care este al lui, acela nu poate, spune cuvântul, să fie ucenic al Domnului Isus. De aceea spune la Luca 14,33 să se lepede de tot ce are, să nu mai ai nimic al tău. Cuvântul Domnului este simplu. Condițiile mântuirii sunt simple și categorice. Adevărul lui Dumnezeu în toate laturile lui este simplu. Și poate pentru că totul din partea lui Dumnezeu este așa de simplu, e greu de primit de cei care nu au o inimă simplă. Când este vorba de primirea prin credință a cuvântului lui Dumnezeu, a cuvântului Domnului Isus din Evanghelie și din Epistole, nu trebuie nicio interpretare, ci să-l primim așa cum este. Dacă samaritenii din Sihar n-ar fi ieșit din cetate la Domnul Iisus, niciodată nu l-ar fi cunoscut, niciodată n-ar fi auzit învățătura lui minunată, niciodată n-ar fi ajuns la credința care dă mântuirea. Căci el n-ar fi intrat în cetatea lor. Domnul Isus ne cheamă afară la el, ferice de cine ascultă glasul lui și iese la el. În versetul 31 aflăm că, în timpul acesta ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau, le mănâncă. Iubiților, trebuie să cunoaștem timpul pentru toate, să nu amestecăm lucrurile care țin de trup, cu cele care țin de lucrarea duhovnicească a lui Dumnezeu, lucrarea de vestire a Evangheliei. Această dumnezeiască lucrare nu trebuie împiedicată cu nimic din cele pământești. Cele mai necesare lucrări pentru viața trecătoare trebuie părăsite când este vorba de împlinirea voiei lui Dumnezeu, căci dacă amestecăm o parte cu cealaltă, câștigă diavolul. Ucenicii Domnului Iisus veniseră din cetate cu brațele încărcate cu deale mâncării și s-au apropiat de învățătorul lor, înconjurat de oameni dornici de mântuire, cărora el le Evanghelia. Ucenicii, în dragostea lor față de mântuitorul, îl rugau să mănânce, dar lucrul acesta însemna întreruperea lucrării lui duhovnicești, ceea ce ar fi adus o pagubă de nenlocuit acestei sfinte lucrări. Domnul Isus însă nu s-a lăsat dus de nevoile trupești ci a trecut peste ele ca să nu fie împiedicată lucrarea lui Dumnezeu. El a venit pe pământ ca să se jertfească, de aceea n-a căutat un loc unde să-și plece capul, nici n-a ținut ca trupul lui să nu ducă lipsă de nimic. De câte ori aflăm în zi ce-a scumpul nostru mântuitor pentru noi? Câte nopți nedormite și câte zile fierbinți a trăit el pe drumurile Palestinei, pentru ca noi să ajungem la mântuire? Cât de mult a costat mântuirea noastră? Ne dăm noi oare seama? Ucenicii deci îl rugau să mănânce și ziceau, învățătorule, mănâncă! Domnul Isus este flământ și astăzi și ar vrea să se hrănească cu dragostea noastră pentru El, cu ascultarea noastră față de El și cu întreaga noastră viață predată Lui. Vrem să-i dăm această hrană cu adevărat și în tot timpul? Ferice de cine înțelege și răspunde cu fapta la această întrebare. În versetul următor, la versetul 32 din Ioan 4, unde ne aflăm, Domnul Isus le răspunde la ucenici care îl îndemnau să mănânce. Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Domnul Hristos este taina lui Dumnezeu, care cuprinde în sine veșnice și nebănuite alte taine, tot ce vorbea, tot ce lucra și toată mișcarea ființei lui pe pământ erau taine pentru oameni, dar pentru ucenici erau taine descoperite de el, așa cum îi se arată la Marcu 4 cu 11. În versetul de mai sus este vorba despre mâncarea taină a Mântuitorului nostru, pe care ucenicii nu o cunoșteau în clipa aceea, dar mai târziu au cunoscut-o desăvârșit. Cine este născut din nou din Dumnezeu, cunoaște mâncarea aceasta nouă, pentru că din ea se hrănește și prin ea crește zilnic spre o asemănare tot mai limpede cu Dumnezeu. Da, numai mâncarea pe care o mănâncă Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, trebuie să o mâncăm și noi urmașii săi, ca să putem crește duhovnicește și astfel să ajungem la statura plinătății sale. Cel născut din nou nu mai dorește vechea hrană din lumea păcatului din felul de a fi al veacului de acum. Zice o veche carte în felul următor. Hrana veche, fără gust, împuțită, stătută, rămasă și murdară, este plăcută cerului stăpânii de întuneric. Tot ce dă lumea, ca hrană spirituală, este hrană veche, purtătoare de moarte pentru om. Produsul înțelepciunii omului firesc este o hrană primejdioasă pentru adevăratul urmaș al lui Dumnezeu. Deci Domnul Isus le spune ucenicilor. Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. În timp ce femeia se afla în locul samaritenilor, Domnul Isus refuză mâncarea adusă de ucenici. Cum putea el să mănânce, adică să lase lucrarea duhovnicească, în timp ce femeia se afla în mijlocul holderor albe care erau gata pentru seceriși? El era apărtaș cu ea în lucrarea pe care o făcea, o urmărea cu privirea și o sprijinea ca să poată birui greutățile evite în cale. Dacă ea, pentru împlinirea voiei lui Dumnezeu, își lăsase găleata la fântână, oare să nu lase el la o parte mâncarea pe care o aduseseră ucenicii? Domnul Isus este una cu adevărații săi slujitori și îi sprijinește în lucrarea pe care ei o fac spre slava lui și spre mântuirea sufletelor. Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Mâncarea Domnului Iisus este împlinirea voiei Lui Dumnezeu. Așa ni se arată la versetul 34 pe care o să-L citim în curând. Ai și tu, fratele meu, această mâncare? Dacă faci parte din Hristos din trupul Lui, atunci mănânci mâncarea Lui și o mănânci cu cea mai mare plăcere. La această replică a Domnului Iisus, în versetul 33, versetul următor, aflăm. Ucenicii au început să zică de unii altora. Nu cumva ai adus cineva să mănânce? Iată, iubiți ascultători, că gândirea ucenicilor era firească încă în momentul acesta. Ei naveau Duhul Sfânt în ei înșiși. Și de aceea nu puteau să înțeleagă și să judece duhovnicește vorbirile și lucrările marelui lor învățător, Isus Hristos. Abia după ziua cinzecimii, când au primit Duhul Sfânt, când au fost născuți din nou din Dumnezeu, au devenit oamenii noi, cu o fire nouă și cu o minte nouă. De aici încolo ei vedeau lucrurile în adevărata lumină și trăiau pe pământ ca oameni cerești. În cele arătate de Sfânta Evanghelie, ucenicii au rugat pe Domnul Isus să mănânce. Pentru că, după cum femeia samariteancă nu cunoștea ca apă de băut decât pe cea din fântâna lui Iacov, tot așa și ei, ucenicii, nu cunoșteau ca hrană decât pe aceea care se putea cumpăra din Sihar, adică hrană pentru trupul de carne. Ei nu înțelegeau ce hrană putea să sature pe învățătorul lor. Se gândeau că poate i-a adus cineva să mănânce, de aceea îți ziceau între ei, nu cumva i-o fi adus cineva să mănânce? Aici vrem să subliniem un gând. Când nu ești prea sigur de adevăr, nu-ți da drumul la gură, căci totdeauna iese rău. Părerile nu ajută adevărul în lucrarea lui, ci îl încurcă. Fii cu mare băgare de seamă deci. În adevăr, Duhul său, Duhul Domnului Isus, era săturat cu mâncare pe care omul firesc nu o poate pricepe. Mântuitorul făcuse pe o sărmană păcătoasă care l-ascultase și crezuse în el să cunoască harul, darul lui Dumnezeu și acest lucru a fost pentru el hrana care l-a săturat în toate străfundurile ființei lui. El tocmai pentru lucrul acesta și-a dezbrăcat slava cerească și-a venit pe pământul nostru în trup de carne ca să împlinească voia Tatălui Ceresc și anume să mântuiască pe cei pierduți. Când această dumnezeiască voie era împlinită, El se simțea sătul, odihnit și adânc mulțumit. Domnul Isus, mai presus de orice nevoi trupești, punea întotdeauna ascultarea de Dumnezeu și mântuirea păcătoșilor. Frații mei, Copii și slujitori ai lui Dumnezeu, avem noi oare de învățat ceva de aici? Ferice de noi, dacă înțelegem vocea Duhului Adevărului și o primim în nostru, căutând să o plinim mereu. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului care l-am avut rezervat pentru ziua de astăzi, din lecțiunea I-050 a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toți ascultătorii binecuvântați ai acestui program, să ia din pelșuc pentru ei darul acesta, am nespus de mare, a lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și nu numai ca Mântuitor, ci și ca Domn și Stăpân al vieților lor. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin. În continuare, în porțiunea de timp care ne-a rămas disponibil,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 ea mărturisește sincer că trăia de străbălat. Aici domnul îi răspunse, Ai vorbit adevărat că din șase nici acesta nu ți -e legitim bărbat. Când și-a dat seama femeia că acel iudeu cunoaște taina vieții ei trecute, imediat în ea se naște gândul că acesta este Mesia cel așteptat să elibereze lumea prin pierzare și păcat.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 Chiar setea chinuitoare, căci îl arde acum setea ca să ducă vestea mare celor din cetatea lumii care, ca și el cândva, ar pieri în iad de n-ar fi să-i previne cineva. O, oh, ce trist să vezi atâția care spun că l-au găsit pe Mesia cel din veacuri prin scripturi prorocit,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 nu doar cu nume, și-a uitat și de găleată și de sete ei din lume. Căci Hristos este izvorul apei vii, iar cine-l are, înveci nu mai însetează după cele pieritoare. Cine scormonește în lume bani și pofte trecătoare, în timp ce totuși vorbește despre viața viitoare,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 Acum de grabă să mă îndrept către Hristos, până când, ca și femeia, uit plăcerile de jos. Amin! Atât am căutat Amin! Amin! Amin! Să ce acestor căutări Dar sus mi-a deschis orizont Spre calvar Loc de chin și loc de mari dură. Ești pentru veci tot trecut În cele curs pe calva Mi-am schimbat temerile Într-un cânt glorios.